Agonie și extaz, pista 60. Michelangelo își aminti că el însuși se dusese la Leonardo da Vinci să-i ceară scuze pentru purtarea sa urâtă. Artiștii trebuie să-și ierte unul altuia greșelile. Alcineva nu mai veni să-l felicite. Nimeni nu-l mai opri pe stradă, nimeni nu-i oferi vreo nouă lucrare. Îl părăsiseră toți, de parcă ar fi fost mort. Pictura de pe tavanul Sixtinei trecea dincolo de hotarele pământene ale Romei, era un duel direct între Michelangelo, Dumnezeu și Iulus al II-lea. Dar pe neașteptate, papa Iulus se angajă într-un război. La două zile după dezvelirea Sixtinei, Iulus părăsi Roma în fruntea armatei sale ca să-i alunge pe francezi din nordul Italiei și să întărească statul papal. Michelangelo se duse să-l vadă plecând. Era călare pe un cal de luptă focos, urmat în alai de trupele spaniole puse la dispoziție de regele Spaniei, căruia îi dăduse neapole în supraveghere de mercenari italieni sub comanda nepotului său, ducele de Urbino, și de coloane romane în frunte cu nepotul său prin alianță, Marc Antonio Colona. Primul său cel, era să asedieze Ferrara, aliata Franței. În sprijinul său trebuia să se alăture 15.000 de soldați elvețieni susținuți de numeroase forțe venițiene. În drum spre nord se aflau orașe cetăți independente care trebuiau supuse. Modena, Mirandola, locul de baștina al minunatului Pico. Michelangelo era îngrijorat, fiindcă francezii reprezentau unica protecție a Republicii Florența. Dacă Iulus izbutea să alunge trupele franceze din Italia... Florența devenea ușor de lovit. Venea rândul lui Soderini și al signoriei să simte bastonul papei pe spinarea lor. Rămăsese părăsit și într-o stare încurcată pe care singur și-o crease. Șambelanul papei îi adusese bani și scuze, dar nu-i dăduse în cuvințarea să înalțe schelele la loc și să se apuce de lucru la jumătatea dinspre altar a bolții. Iulus îl aștepta să apară la Vatican, dar el se încăpățânase să nu se ducă până nu-l chema Iulus. Papa putea să lipsească luni de zile. Ce putea face între timp? O scrisoare de acasă îl vesti că roto, fratele lui, era greu bolnav. Ar fi vrut să facă drumul până la Florența ca să fie lângă el, dar nu îndrăznea să plece din Roma. Îi trimise bani din punga pe care Iulus i-o dăruise drept scuze se gândi să caute ceva comenzi, orice, sculptură sau pictură, ca să aibă de lucru și să-și asigure un mijloc de trai până la întoarcerea papei. Dar întrucât nu umblase niciodată după comenzi, nu știa cum să procedeze. Când află că mandatarul papei, un florentin cu numele de Lorenzo Pucci, pleca să-l întâlnească pe Iulus la Bolonia, îl căută rugându-l să vorbească cu pontiful în numele lui, să încerce să obțină cei 500 de ducați care îi se mai cuveneau pentru jumătatea de boltă pe care o terminase, precum și banii și permisiunea de a se apuca de cealaltă jumătate. Mandatarul îi promise că va încerca. De asemenea, făgădui să-i găsească o lucrare particulară care să-l scoată din impasul în care se afla. Apoi, Michelangelo se așeză să scrie un sonet papei. Veghez în slujba ta cu orice faptă ca soarele cu razele lui toate. Viața mea nici nu te doare, poate. Mă întristez, purtarea țin dreaptă. Capitolul 17 Abia după anul 9511 izbuti să se apuce din nou de pictura bolții. În cursul ultimelor luni, necazurile și înfrângerile lui sporiră. Nemai putând îndura inactivitatea, Pornise la Bolonia pe urmele papei. Aici, familia Bentivoglio redobândise puterea, iar papa Iulus era prea copleșit de grijile lui ca să aibă timp să-l vadă. Se îndreptă deci spre Florența ca să-l întâlnească pe Bonaroto, hotărât să-și ia o parte din economiile lui vechi depuse spre păstrare la Spedalingo, administratorul spitalului Santa Maria. Voia să-și reconstruiască schelele și să se întoarcă la lucru chiar fără îngăduința și banii papei. Îl găsi pe Bonarotto însănătoșit, dar prea slăbit ca să poată lucra. Mai află că tatălui său îi se acordase prima funcție politică oferită de Florența unui Bonaroti, de când venise Michelangelo pe lume. Podesta, în satul San Casciano. Lodovico luase cu el o parte din economiile depuse la Spedalingo, fără știrea sau consimțământul lui Michelangelo, bal la care după lege tatăl nu mai avea drept. O scrisoare de scuze de la tatălui îi dădea lămuriri. I-am luat în speranța că voi fi în stare să-i pun la loc înainte de întoarcerea ta la Florența. Acum îmi dau seama că n-am făcut bine. Îmi pare grozav de rău. Am făcut o greșeală urmând sfatul altora. Se întoarse la Roma cu mâinile goale și, după cât se părea, papa Iulus era și dânsul cât pe aici să se întoarcă la fel. Cu toate că trupele lui Iulus cuceriseră Modena, totul mersese prost. Găsise Bolonia slabă apărată și cu proviziile de hrană pe sfârșite, cu familia Bentivoglio la una din porțile orașului și armata franceză în tranșee la câțiva kilometri departare. Ferrara îi pusese armata pe fugă după o înfrângere grea, fiindcă trupele elvețiene fusese rămituite de francezi ca să se întoarcă acasă. Noroc că, tocmai când se afla pe punctul de a trimite pe nepotul lui Pico de la Mirandola să negocieze capitularea față de francezi, trupele venețiene și spaniole îi veniră în sfârșit în ajutor. Numai așa mandatarul reuși să vină înapoi cu banii cuveniți lui Michelangelo și cu permisiunea de a monta schelăria sub cea de-a doua jumătate din funda capelei, dincolo de tronul papal. Acum putea să-și încerce puterile la frescele care îl înfățișau pe Dumnezeu. Dumnezeu creându-l pe Adam, făcând soarele și luna, despărțind apele de pământ, despărțind lumina și întunericul. Putea să se străduiască să-și închipuie un Dumnezeu Duh în așa fel încât oricine îl va vedea să recunoască. Da, acesta e Domnul Dumnezeu. Cele patru panouri erau inima bolții. De ele depindea totul. Dacă nu izbutea să-l creeze pe Dumnezeu la fel de convingător cum îl crease Dumnezeu pe om, bolta Sixtinei avea să fie lipsită tocmai de focarul de unde izvora însăși rațiunea ei de a fi. Michelangelo credea în Dumnezeu. În cele mai negre clipe mărturisea, Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne părăsească. Iar acum trebuia să arate lumii cine este Dumnezeu, cum arată și ce simte, în ce stă puterea și harul lui divin. Dumnezeul înfățișat de el nu trebuia să fie ciudat sau deosebit sau altfel închipuit, ci Dumnezeu, Tatăl tuturor oamenilor, un Dumnezeu în care omul să se recunoască și pe care să-l cinstească. Nu era o sarcină ușoară, dar el nu se îndoia că îl poate crea pe acest Dumnezeu. N-avea decât să aștearnă în desene imaginea pe care o purtase în el din copilărie. Dumnezeu, cea mai frumoasă, viguroasă, inteligentă și iubitoare forță din univers. De vreme ce crease pe om după chipul și asemănarea sa, va avea firește fața și trupul unui om. Fără îndoială ca Adam, prima ființă omenească pe care Dumnezeu a creat-o, fusese zamislită după asemănarea sa. înfățișindu l pe Adam, fiul, adevărată făptura tatălui său, cu trup frumos, gândirea nobilă și spiritul blând, armonios la chip și mădulare, prototipa tot ce era mai desăvârșit în cer și pe pământ, nu făcea altceva decât să-l oglindească pe Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu, în mantia sa albă strânsă pe trup, care se armoniza cu barba lui virilă, colilie, Trebuia doar să-și întindă brațul drept spre Adam și lumea avea să înceapă. În timp ce Michelangelo stătea sus în ceruri, pictând panoul de dimensiuni mai mici, cu Dumnezeu despărțind apele de pământ, Papa Iulus luă locul pictorului său de frește, cufundându-se el însuși în infernul sortit luptătorilor care suferă o înfrângere. A sedul nu reușise și nici strădania lui de a sfârma alianța dintre Sfântul Imperiu Roman și Franța. Căzu la pat suferind un atac puternic de gută încât trebuie să fie transportat la Ravenna într-un car cu boi. Forțele papale și venețiene fură greu în de trupele ferarei dezlănțuite, iar fondurile lui ajunseră atât de sleite încât se văzu nevoi să facă rost de 80.000 de ducați, scoțând la vânzare opt noi funcții de cardinal cu 10.000 de ducați fiecare. Armatele franceze și ale Ferrarei recuceriră Bolonia și reinstalară familia Bentivoglio. Iulus își pierdu armatele, artileria, echipamentul și ultimele sale surse. Zdrobit, croindu drumul înapoi spre Roma, găsi lipită de poarta catedralei de la Rimini o chemare către toți reprezentanții bisericii, potrivniși lui, care trebuia să se întâlnească într-un sfat general la Pisa pentru pornirea unei anchete asupra purtării oficiale a papei Iulus al II-lea. Înfrângerea lui Iulus era o înfrângere și pentru Michelangelo, căci viața lui ajunsese vrând-nevrând, împletită cu cea a pontifului. În clipa când familia Bentivoglio reveni la putere, Locuitorii boloniei se îngrămădiră în Piața Maggiore, smulseră de pe soclu statuia de bronza lui Iulus, opera lui Michelangelo, și o aruncară în drum. Apoi, învingătorul, ducele de Ferrara, o topi și din bronzul ei făcu un tun pe care îl boteză Iulia. După 15 luni de trudă, de energie, talentul și suferințele lui Michelangelo zăceau acum pe pietrele ce pavau Piața Maggiore, su forma unui tun care era ținta glumelor grosolane ale bolonezilor, și care avea să fie cu siguranță folosit împotriva papei Iulus, dacă acesta ar fi fost destul de necugetat să pornească cu o nouă armată spre nord. Vincenzo ieșise victorios. Michelangelo se gândi că răsturnări similare vor urma neîntoielnic și la Roma, în timpul zilelor calde și luminoase de mai și iunie. Își petrecea câte 17 ore neîntrerupte pe schele, luându-și sus cu el de mâncare și chiar oala de noapte, ca să nu mai fie nevoit să coboare. Lucra ca un apucat la cele patru splendide nuduri bărbătești din colțurile panourilor și la tânărul profet Daniel cu o carte mare pe genunchi. În partea opusă, bătrâna Sibilă persană în veșminte albe și roz și în cele din urmă, unicul și cel mai viguros portret de pe boltă, Dumnezeu singur într-o acțiune adânc dramatică, creând globul rotund al Soarelui, tot sperând, rugându-se, străduindu-se cu disperare să termine geneza înainte de prăbușirea protectorului său, înainte de a-i lua locul urmași potrivnici, clerici sau militari, care în dorința de a șterge orice urma a domniei lui Iulus al II-lea, să trimită o echipă de lucrători în Sixtină ca să văruiască tavanul. Era ca o întrecere cu moartea. În urma războiului său nimicitor, Iulus se întorsese la Roma ca omul cel mai urât din Italia, cu finanțele atât de secătuite, încât ajunsese să ascundă sub veșminte tiara papală într-un spre casa bancherului Chigi, unde echipurile se ducea la masă dar de la care voia să împrumute de fapt 40.000 de ducați, lăsând garanție pietrele prețioase. Își câștigase numeroși dușmani în toate orașele cetăți pe care le învinsese sau le pedepsise, Veneția, Bolonia, Modena, Perugia, Mirandola, până și nobilii romani, dintre care unii erau foști comandanți ai oștilor sale în frânte, alcătuiseră acum o ligă împotriva lui. Puternic legați unul de celălalt, înțelegându-i înfrângerea, Michelangelo simți că trebuia să-l viziteze pe papă, singura datorie care îl putea face să se smulgă de pe schele. Fața lui Iulus purta semnele înfrângerilor și ale bolii. Ultima lor întâlnire față în față, fusese furtunoasă, totuși, instinctiv, Iulus simți că Michelangelo nu venise să se răzbune. Vocea lui Iulus era prietenoasă, intimă, se simțeau puternic atrași unul spre celălalt. Pictura ta face progrese? Sfinția voastră, sper că veți fi mulțumit. Dacă voi fi, ești singurul de multă vreme care îmi face un asemenea dar." Să nu credeți că e mai simplu în artă decât în război," spuse Michelangelo cu tărie. Am să vin cu tine la capela Sixtină, chiar acum." Cu greu izbuti să urce scara. Michelangelo trebuie să-l tragă pe ultimele trepte." Se opri gâfâind în vârf și dădu cu ochii deasupra lui de Dumnezeu, gata să-i dăruiască viața lui Adam. Pe buzele crăpate se-i un zâmbet. Cresc cu adevărat că Dumnezeu e atât de blajin? Da, Sfinte Părinte. Nădăjduiesc fierbinte să fie așa, căci am să stau în fața lui nu peste multă vreme. Dacă e așa cum l-ai pictat tu, atunci păcatele mele vor fi iertate. Își întoarse fața spre Michelangelo cu o expresie fericită. Sunt foarte mulțumit de tine, fiul meu." Încălzit de razele soarelui fierbinte și de însuflețita laudă pe care papa o adusese strădaniilor sale, n-avea de gând să se lase părăsi de această stare sufletească fericită. Dornic să mai păstreze încă puțin căldura și pacea, străbătu piața spre locul unde începeau să se înalțe stâlpi și zidurile noii catedrale Sfântul Petru. Când se apropie, rămase uimit văzând că Bramante nu construia după metoda obișnuită pentru catedrale, din piatră solidă și beton, ci înălța cofrage de beton pe care le umplea cu molos din vechea bazilică și cu alte sfărâmături. Construcția voluminoasă va crea impresia de trăinicie, dar nu era oare un mijloc primejdios de a sprijini o alcătuire atât de grea? Descoperi însă și alte motive de uimire. Pe când dădea ocol șantierului, privindu-i pe oameni cum pregătesc betonul, văzut că nu urmau sfatul ingineresc sănătos de a pune o parte ciment la trei sau patru de nisip, ci puneau zece și 12 părți de nisip la una singură de ciment. După părerea lui, nu încăpea nicio îndoială că acest amestec era în general primejdios. Pentru a susține însă vasta catedrală Sfântul Petru cu sfărâmături nepresate între pilon. Era de-a dreptul o nebunie Se duse drept la palatul lui Bramante Un valet în livrea îl pofti în salonul luxos Cu covoare persane scumpe, tapiserii și mobile neprețuite Nu fusese invitat, dar mesajul pe care trebuia să-l transmită era urgent Bramante lucra în biblioteca lui îmbrăcat cu un hala de mătase cu copci de aur la gât și la brâu Bramante, sunt încredințat că nu știi ce se întâmplă începui el fără salut. Totuși, când zidurile sfântului Petru se vor dărâma, nu va avea prea mare importanță dacă ai fost prost sau numai neglijent. Zidurile tale vor crăpa. Bramante se supără. Cu ce drept vii tu, un decorator de tavan, să-i spui celui mai mare arhitect din Europa cum să clădească stâlpi? Cu dreptul cu care ți-am arătat și cum să clădești niște schele. Am impresia că cineva te înșală. Da, vero? Cum? Punând în amestec mult mai puțin ciment decât e necesar pentru beton." Aha, acum e și inginer." Michelangelo nu luă în seamă ironia. Bramante, ai grijă cum pregătesc mai ștrii betonul. Cineva trage foloase." Bramante se făcu stacojiu de furie, iar umerii lui ca de taur se ridicară până în dreptul fălcilor. Ai mai spus cuiva?" Nimănui. M-am grăbit să viu aici să te previn." Bramante se ridică și, și strânse Pumnii Bonaroti, dacă dai fuga la papă Cu această încercare de scandal Jur că te strâng de gât cu mâinile mele Nu ești altceva Decât un Florentin Nepriceput care stârnește numai neplăceri Cuvântul Florentin Îl scuipă de parcă ar fi fost O cară de moarte Michelangelo rămase liniștit Am să urmăresc Două zile pregătirea betonului După aceea dacă nu treci la amestecul clasic, am să-i spun papei și oricui va voi să mă asculte. Nimeni nu te va asculta. Nu te bucur de niciun respect la Roma. Și acum ieși afară din casa mea. Bramante nu făcu nimic ca să întărească betonul. Michelangelo se duse la baia din piața Scoza Cavalli ca să-și scoată la abur vopseaua din pori, își puse cămașa și calțele maro și se îndreptă spre Palatul Papal. Iulus îl ascultă un timp, apoi îl întrerupse. Vocea îi era nerăbdătoare, dar nu lipsită de bunăvoință. Fiul meu, n-ar trebui să te ocupi de treburile altora. Bramante mi-a spus despre învinuirea pe care i-o aduci. Nu știu care e pricina dușmăniei voastre, dar nu e vrednică de voi. Sfinte părinte, mi-e teamă vă spun cinstit pentru construcție." Noua catedrală, Sfântul Petru, s-a născut din ideea lui Galo de a clădi o capelă deosebită pentru cavoul sfinției voastre. Mă simt într-un fel răspunzător. Bonaroti, ești arhitect? În măsura în care orice sculptor bun e și arhitect. Dar nu ești un arhitect la fel de bun sau de vei ca Bramante? Nu, Sfinte Părinte. El se amestecă în felul în care pictezi tu capela sixtină? Nu, nu se amestecă. Atunci, de ce nu te mulțumesc să-ți pictezi tavanul și să-l lași pe bramante să-și clădească biserica? Dacă sfinția voastră ar numi o comisie de cercetări, eu am venit dintr-un simț de lealitate. Știu asta, fiul meu, răspunse Iulus, dar construcția Sfântului Petru va cere mulți ani. Dacă vei veni alergând aici în fierbântat de fiecare dată când vei vedea ceva ce nu-ți place? Michelangelo, în genunchie brusc, Sărută inelul papei și plecă. Papa avea dreptate. De ce nu-și vedea de treaba lui? Totuși, catedrala Sfântul Petru nu putea să-l lase nepăsător. Fusese pricina înlăturării prietenului său Sangalo după ce Bramante câștigase favorurile papei. Tot Bramante pusese o vorbă perfidă și pentru oprirea comenzii statuilor pentru cavou. El făcuse să nu se mai îngăduie intrarea în palatul papal, Contribuise la lunile de nehotărâre de la Florența, la mai mult de un an de muncă irosită la Bolonia și acum la și mai mulți ani de sclavie la Boltă. Totuși Michelangelo era destul de nedumerit. Bramante era un arhitect prea bun ca să-și pună singur opera de căpetenie în primejdie. Trebuie să fie o pricină. Ciocănii la ușa lui Leo Balioni era omul care știa tot. Nu e greu de lămurit, răspunse Leo cu nepăsare. Bramante duce un trai care îi depășește mijloacele, cheltuind sute de mii de ducați. Trebuie să scoată banii pe orice cale. Acum, pilonii pentru Sfântul Petru îi plătesc datoriile. Îngrozit, Michelangelo strigă. Ei ai spus asta papei? Bineînțeles că nu. Dar cum poți să taci într-o astfel de împrejurare? Tu i-ai spus papei faptele. Ce ți-a adus asta în afară de povața să-ți vezi de treaba ta? Capitolul 18 În august, când Michelangelo se apucă de panoul cu crearea Evei, Iulus se duse să vâneze la ostia și se întoarse acasă scuturat de friguri. Se răspândi vestea că e pe moarte. Încăperile apartamentului său personal fură predate până la rufărie. Nobilii romani făceau pregătiri pentru a izgoni pe barbar din Roma. De pretutindeni din Italia, ierarhia ecleziastică veni în grabă la Roma ca să aleagă un nou papă. Orașul zumzea de tot felul de zvonuri. Venise oare în sfârșit rândul cardinalului Riario și de cea lui Leo Balioni să devină secretarul particular al papei? Între timp, francezii și spaniolii dădeau de tercoale pe la granițe în speranța să cucerească Italia, profitând de situația tulbure. Michelangelo era îngrijorat. Dacă murea papa, ce o să se întâmple cu plata pentru cealaltă jumătate a bolții? Avea doar o înțelegere verbală cu Iulus și nu un contract scris pe care urma și lui să fie nevoiți să-l respecte. Singura parte liniștită din Italia părea în acest timp să fie Florența, datorită geniului gonfalonierului Soderini care-și ținuse orașul cetate în afara certurilor, alianțelor, războaielor, păstrând cu hotărâre o linie de mijloc, oferind refugiu atât soldaților papei cât și francezilor, refuzând să găzduiască consiliul care se împotrivea lui Iulus, fără să împiedice însă cu forța armată ținerea lui la Pisa. Michelangelo știa că Florența era locul unde ar fi trebuit să se afle în acea clipă și pentru totdeauna, Departe de această capitală a haosului Dar Iolus păcăli Roma, se însănătoși Nobilii fugiră Papa are loc cu hotărâre frânele Vaticanului Banii începură să sosească, așa că îi plăti și lui Michelangelo încă 500 de ducați Michelangelo trimise câțiva ducați acasă și își păstră pentru el cea mai mare parte a sumei Sunt măgulit, strigă balducii când Michelangelo depuse banii la banca lui Balducii se îngrășase datorită traiului bun și liniștit și era tată a patru copii. N-ai fost totdeauna de părere că o bancă florentină necinstită e mai sigură decât una romană cinstită? Balducii, aș fi fost scutit de nesfârșite necazuri dacă te-ai fi îngrijit de afacerile mele de la început. Dar artiștii sunt nespus de ingenioși în privința prostiilor pe care le fac în chestiuni bănești. Acum că ești un bogătaș de sine stătător, îl necăși Balduci cu veșnicul său umor. nu vrei să vii duminică la noi la masă? Invităm pe toți depunătorii noștri mai de seamă. Mulțumesc, Balduci, vreau să aștept până când voi deveni copărtași. Când făcu a doua depunere mai însemnată și refuză din nou invitația lui Balduci, bancherul venia acasă la Michelangelo într-o sâmbătă după masă, târziu, aducând o prăjitură pe care o pregătise bucătarul lui. nu intrase în casă de doi ani și fu izbit de sărăcia jalnică în care trăia. Pentru numele lui Dumnezeu Michelangelo, cum poți să trăiești așa? N-am ce face balducii. Primesc mereu ucenici care jură că vor să învețe și îmi făgăduie să aibă grijă de casă, dar sunt leneși și nepricepuți. Atunci ia un servitor, unul care să știe să gătească și să deretice, care să-ți poată asigura un trai mai omenesc. La ce mi-ar folosi un servitor? Nu sunt acasă niciodată. Nu vin nici la masă la prânz. Dar îți dai seama ce-ar însemna un servitor cu experiență? Ai trăit într-o casă curată? Ai mânca o mâncare cum se cade? Ai găsit seara acasă o cadă de apă fierbinte pentru baie? Ai avea pregătite rufe proaspete, o sticlă de vin răcită cum trebuie? Piano, piano, balducii! Vorbești de parcă aș fi un om bogat. Ești zgârcit, nu sărac. Câștigi destul ca să trăiești bine, nu ca un... un... Îți prepădești sănătatea. La ce-ți va folosi să fii un om bogat la Florența dacă te sinucizi la Roma? N-am să mă omor, sunt de piatră. Duci și așa o viață destul de grea sus pe schelele alea ca să-ți o înrăutățești și prin lipsuri. Michelangelo tre -sări. Știu că ai dreptate, Balducii. pe semne că am ceva din firea tatălui meu. Dar acum n-am răbdare să trec la un trai bun. Atâta timp cât voi lucra acolo sus la bolta aceea, nimic nu m-ar putea smulge, nici plăcer, nici viață mai ușoară. Vremea potrivită ca să trăiești bine e când ești fericit. Și când o să fie asta? Când o să mă întorc la marmură? Se făcuse toamnă și el lucra cu dârzenie pictând și duminicile și sărbătorile. Un tânăr ucenic orfan, Andreea, se oferi să-l ajute în fiecare după masă și să poarte de grijă de casă. Michelangelo îl lăsă să picteze câteva capete de berbec și cadre de uși decorative, pereți ori suprafețe de pardoseală de felul celor zugrăvite de bugiardinii la Santa Maria Novella. Îi dădu voie și lui Michi să umple câteva dintre suprafețele vizibile ale tronurilor și cornișelor. Lui Silvio Falconi, un tânăr care avea talent la desen și ceruse să fie socotit ucenic, îi îngădui să lucreze câteva dintre decorațiile în culori ascunse în triunghiurile din capete. Tot restul, întreaga a bolții, o pictă el însuși, fiecare siluetă, fiecare veșmânt, fiecare chip, fiecare mădular al fiecărui nud, orice expresie emoție, fiecare puto, fiecare copil din spatele profeților și sibilelor, precum și prea frumoasele sibile, puternici și măreții profeți evrei, executând el însuși fiecare trăsătură finală. O viață întreagă de muncă uriașă înghesuită în trei ani apocaliptici.